Лесь Перистий Любов в часи фараонів або мандрівка в країну Жінка-фараон Ця історія трапилась в стародавньому Єгипті. Хоча, звісно, люди в ті часи не знали, що про їхнє життя колись будуть казати, що воно стародавнє. Вони просто жили собі, народжували дітей, вирощували злаки, плавали по Нілу, будували храми і кохали. Цей персонаж з'явився в історії, коли піраміди вже не будували, а греки і римляни ще були дикими народами. Тоді Єгиптом одноосібно правила жінка-фараон Хачепсут. Велика цариця Єгипту була дуже миловидною жінкою, але за її кругленьким личком і за такими наївними очима приховувався характер. Міцний характер, міцний, як асуанський граніт. Це була душа безжальна до людей та жадібна до влади. Цариця прокинулась в той ранок із відчуттям легкого хвилювання. Цей день був не такий, як зазвичай. Після ранкової ванни, хоч і б суд кілька годин займалась процедурами. Лише так вона зберігала свою вроду. Цариці скоро мало виповнитися 50 років. І якби не ванни з плодами Нобійської пальми або рідкісні олії, які втирали в її шкіру старанні рабині, царственна хатшепсуд не виглядала б як еталон краси. Цариця була жінкою діяльною і тому навіть під час процедур приймала міністрів. Поки вона лежала голою і її вірні рабині втирали в її струнке тіло трояндову олію, то одночасно вислуховувала доповідь головного флотоводця держави Нехсі. «Африка! Ось яка була мета нової експедиції! Землі, які лежали на південь від Єгипту, здавна вабили своїми скарбами». Колись майже тридцять років тому сам Нехсі плавав в ті краї. Ця мандрівка принесла йому славу, а державі – багатство. І ось цариця задумала нову експедицію. Старий флотоводець монотонним голосом читав папірус. Скільки суден, яка провізія, який екіпаж від його нудної доповіді, хоче б суд майже заснула. А тут ще такий приємний масаж. Яка ж майстерня ця новенька рабиня. Треба буде нагородити її. Ось сон забере царицю в свої обійми. Але хоч суд ніколи не забувала про справи. Вона примусила себе збадьоритись. Отже, експедиція в пункт. До далеких країв на півдні де спека ще більша, де стільки чудес і багатств. Експедиція мала дістатися до місця призначення двома шляхами. Одна частина мала почати свою мандрівку спорту в Червоному морі і направитись на південь вздовж берега Африки. Інша ж флотилія мала рухатись вгору за течією Нілу. І якщо пощастить – то обидві експедиції мали б зустрітися на просторах Нубії. Нарешті сановник закінчив свою монотонну доповідь. «А хто поведе флот?» Ці слова трохи здивували флотоводця. Він думав, що цариця не приділяє значення деталям. «О, саме це я залишив наостанок. За цими стінами знаходиться кандидат, чудовий моряк». Походить із гіксосів, але... Яке але? Цариця закінчила свій маціон, і рабині закутили її в тонку тканину. Він дуже молодий. Так, він хоробрий, він вже був капітаном Триреми. Саме він здійснив таран ворожого флагмана. Як ви пам'ятаєте, це вирішило долю Ескої битви. Я пам'ятаю. Хача б суд вже сиділа на стільці, а рабині масували її ноги. І я хотіла б на нього подивитися, Нехсі. Молодість це той недолік, який з часом минає, а хоробрість і розум ні. Яке мудре висловування, це варто бути записаним. Запишіть мій вірний Нехсі. Молодий чоловік не був схожий на єгиптянина. Високий, зі світлою шкірою, рудим волоссями, блакитними очима. Його батько був гіксосом, представником народу моря. Народ цей в минулому завоював Єгипет, і навіть кілька фараонських династій походило із гіксосів. Хлопець сподобався цариці, але не як жінці – він здався їй трохи простуватим. «Хлопчик-дикун!» – стиха промовила Хачепсу до однієї зі своїх фрейлін. Йому і справді місце на кораблі. Не в палаці. Це означало затвердження Хроміда на посаді флотоводця, Але не в статусі нового коханця цариці. Простодушний моряк навіть про це не здогадувався. Серце хлопця переповнювала радість. В той же день Хромід святкував своє призначення в домі знатного жорця Рахотепа. Господар дому, що сидів у дерев'яному кріслі, був схожий на хижого птаха. Худорлявий чоловік, чорний з свиною волосся, ніс гачком і великі очі, точно як орел, що з скелі вдивляється у пустелю, шукаючи здобич. На вечірці було присутнє вузьке коло. Тут була жіноча половина, Дружина Рахатепа і дві його дочки. Та чоловіча – Хромід зі своїм другом Арі, теж з інородців. Цей невисокий чорноволосий хлопець з карими очима був юдеєм. Та ще один молодий чоловік зі знатної жрецької родини. Всі знали, що Хромід тут був через одну з дочок Рахатепа, Азенет. Він вже просив господаря віддати за нього цю красуню, але до цього дня він був не парою для дочки знатного жерця. Але тепер, після рішення великої цариці хачепсуд призначити його адміралом Нільського флоту, відмовити хроміду було майже неможливо. Перед вечіркою відбулася розмова між чоловіками чи можу я сподіватися, хромід стояв перед рахотепом, неначе могутня скеля, склавши руки перед грудьми, і старому жерцю нібито забракло повітря. «Так, можеш», – на силу посміхнувся старий батько. «Але відкладемо це до твого повернення. Я не хочу готувати весілля на швидкоруч. Сподіваюсь, коли ти повернешся, до посади ти зможе додати і статки». І хлопець повірив. Насправді підступний жрець не збирався віддавати свою дочку за рудого, неначе бог зла сет, дикуна. У нього на прикметі була кандидатура іншого нереченого, того самого сина багатого жреця. Батько бачив, як сяють очі Хроміда та Азанет. Нехай тішиться, головне виграти час, а там подивимось. Та й цариця не вічна. Рахотеп посміхнувся, недобре посміхнувся. Те, що Азанет відповідає взаємністю на почуття Хроміда, його не обходило. Батьки краще знають, що треба їхнім дітям, набагато краще. А тим часом, за частуванням, за дорогими наїдками, Компанія обговорювала останні плітки. Це стосувалося головним чином фаворита цариці Сененмута. Це був таємний чоловік, чи псут, і фактичний правитель країни. В той час головною справою могутнього вельможі було будівництво неймовірного храму. «О, захоплена», – казала дружина Рохотепа. «Мені розповідали, це щось неймовірне». Так хочеться скоріше дочекатися кінця будівництва. Але головною новиною було те, що цариця відмовила від ліжка своєму діяльному мужу. Зараз у неї кілька молодих коханців. За подібними плітками і вечір минув. Плисти річкою часто цікавіше, ніж морем. Молодий адмірал направляв свій флот крізь величний ніл. Треба було обходити мілини і долати повільну, але не течію. Частіше йшли на весла, хоча час від часу допомагали й вітрило. Головна проблема була у порогах. Біля Асуана на флот вже чекала ціла армія рабів. Кораблі було витягнуто на берег і перетягнуто по пустелі. Тепер Ніл був дикий. Тут вже не вирощували на берегах пшеницю та просо. Тут не паслися стада домашньої худоби. Береги майже суцільно були порослими високими заростями папірусу, Неймовірно високими, майже як триповерховий будинок. Тут було своє, дике життя. На наобережну тварину чекали велетенські нільські крокодили. Не менш небезпечними були також веселі та шумні бегемоти. А ночами з пустелі доносилося моторошне ревіння левів. Кожного вечора кораблі причалювали до берега. Виставлялася охорона, молодий адмірал забороняв покидати кораблі будь-кому. Але одного вечора з флагманського корабля зник Арі. Хроміто скаженів, коли зрозумів, що його друг чкурнув в зарості папірусу в небезпечній зарості, тим більше в темний час. Ми можемо його пошукати, запропонував один з офіцерів. Не треба, сухо сказав хроміт. Арій і чортний брат. Я не хочу втрачати людей. Вечеря, молитва і спати. Всім спати. Він промовив ці слова так, щоб всі чули, а пошепки додав. Нехай лише повернеться. Я йому... Хроміду не спалося. Над Нілом зійшов місяць. Вода великої ріки була спокійною та рівною, не наче дзеркало. Матроси спали, Хромід ніяк не міг заснути. Він встав зі свого спального місця і вийшов на палубу. Варта пильнувала небезпеку зі сторони берега. І ця небезпека була, боги свідки. Звідти доносилися звуки нічного життя. Крокодили, змії, леви не спали. І десь там був Арі. Хромін знав свого друга. Він знав, хлопець ще той відчай дух. Але ж і щасливий відчай дух. В нього не наче в кішки дев'ять життів. Та десь три з них були вже змарновано. Хроміт був страшенно злий, кров так і била в його скроні. Але який же це був вечір? Тихий і ласкавий. Спів нічних комах заглушав бурчання бегемотів та гарчання левів. І молодий адмірал задрімав, просто стоячи біля щогли з відкритими очима. Час припинив існувати для нього. І коли хтось тихенько переліз через борт корабля так, що варта навіть не врухнулася, Кромі думав, що то просто сон. А на корабель пробрався привід. Та ось привід кинув до них адмірала дичину і промовив. А ось і я. Це не був привід, це був Арі. Тим часом у полишеній столиці назрівали цікаві події. Цариця Хадшепсут втратила пильність. Вже майже 30 років вона керувала Єгиптом як фараон. Вона навіть носила титул фараона. Та зображувалася на скульптурах із фараонською борідкою. Держава процвітала. Її таємний чоловік, жрець та архітектор, виконував роль візира. По всій країні зводилися величні храми, воєвничим сусідам було дано відсіч, але Єгипет не завойовував нові території. Вже давно не було чутно про голод. Всі були задоволені? Ні, звісно ж не всі. Брат Хатчапсут – який мав право на фараонську шапку, але народився просто на кілька років пізніше за царицю, був відсторонений від влади. Так він носив всі титули, був, так би мовити, співправителем, але не правив. Він навіть не допускався до фараонської резиденції і жив у провінції в далекому Ноні. Тут у нього був палац і купа розваг, але понад усе Тутмос любив полювання на пустельних левів. Наближався вечір. Найкраща колісниця, якою самотужки правив Тутмос, відірвалася від свити. При цьому настільки, що його товариші по полюванню здавалися ледь помітними цяточками на обрії. Навкруги була сувора пустеля. Коні фараона мчали, як на віженні. Леви були зовсім недалеко. Три левиці навіть і не намагалися тікати. Вони були приблизно за сотню кроків від чоловіка на колісниці. Тей літо була страшна посуха. Антилопи та зебри відійшли з цих місць. Левиці були голодні, і кожного, хто траплявся на їхньому шляху, розглядали як здобич. І навіть знайомий такий страшний гуркіт коліс не змусив їх сховатися. Вони дивилися на фараона з хижим блиском в очах. Це могло б налякати кого завгодно, але Тутмос був мужньою людиною. Зупинивши колісницю, він діяв як блискавка. Міцний масивний лук опинився в його потужних руках, стріла, і одна з левиць була вражена наскрізь. Інші дві відбігли на кількасот метрів. Тут Мос покинув свій засіб пересування та окинув оком червону в променях сонця пустелю. Сонце закочувалося за небокрай. Левиця проричала останній раз у своєму житті та затихла. І тут сталося незбагненне. Перед Тутмосом ніби ні звідки виник чоловік. Фараон навіть не здригнувся. «Ти не перевершений, Кархедоне», – посміхнувся Володар. «Не перестаю дивуватися твоїй майстерності, ховатися і з'являтися». «Все готово», – промовив Кархедон в означений час і в означеному місці. «Треба лише ваше слово. Останнє слово». «І ти його маєш», – фараон майже крикнув. Дивний чоловік зник так само незбагненно, а через хвилину свита Тутмоса вже була біля свого господаря. Архітектор Сененмут увійшов у покої Хатшепсут не як господар. Так, він був чоловіком цариці, але таємним. Мало хто знав, що у них навіть були діти, та цариця ставала все більш байдужою до нього. Її тішили молоді фаворити Саме ці хлопчики супроводжували царицю з Але цим красунчикам часто бракувало розуму Тим більше вони програвали в цьому видатному інтелектуалу Архітектору, жерцю та магу Синенмуту І тому все рідше і рідше цариця такі викликала до себе законного чоловіка І завжди це були лише справи Сененмут зайшов у невеличку кімнату. Це був найбільш потаємний і найулюбленіший куточок жінки-фараона. Тут вона любила проводити час вечорами. Хачепсут напівлежала на Софі з улюбленою кішкою. Схоже, що обидві отримували задоволення. Цариця не моркотіла, а лише жмурила очі. Легка, як подих вітру, у кімнаті звучала музика. Оркестр знаходився в одній з дальніх кімнат, і завдяки спеціально створеній системі акустичних ходів в цій кімнаті було чутно прекрасну музику. Але не гучно, а приємно. Це був один із багатьох винаходів Сененмуту. З курильниці розповсюджувався приємний аромат ладану та ще якихось трав. Шоколадна рабиня читала папірус. Це була казка, як і так любила хатшапсут. Але не коротенька дитяча, а довга написана для дорослих. Там було кохання, інтриги, страшні пригоди, інтимні сцени. Ці казки спеціально для цариці писали талановиті творці. Сененмут зупинився біля портьєри, не наважуючись увійти. Він помітив лише, що в кімнаті не було чергового коханця фараонихі. Хаче псут посміхнулась котячою посмішкою. Сенинмут увійшов і сів на спеціально поставлений для нього стілець. Стілець стояв, помітно, ближче, ніж це було останній раз, але далі, ніж було в романтичні часи. Цариця дала знак, і рабиня припинила читати казку. Це ми залишимо на завтра, посміхнулась цариця, і рабиня вийшла. Далеко від рідного краю. Флотилія увійшла в Блакитний Ніл. Тут починалася нубія. Чорношкірі нубійці у всьому наслідували Великому Єгипту. Тут також правителя називали фараоном. Тут також користувалися єгипетськими іерогліфами, зводили піраміди та поклонялися тим самим богам – Тоту, Ра, Осірісу та Ізіді. Великі страшні пороги залишилися вже позаду. Береги тут були вже зовсім дикі, а міста траплялися нечасто. Кожного разу, коли єгипетський флот причалював до берега, адмірал робив візит до місцевого намісника. Ці зустрічі проходили зазвичай приїзно. Ну, бійці надавали гостям досвідченого лоцмана, річка тут була вузька, стрімка і не така глибока. Небезпек тут було набагато більше. Якщо в містах все проходило добре, то, пропливаючи повз дикі береги, єгиптяни ризикували. Нерідко їх обстрілювали. Списи та стріли врізалися у борти кораблів. То це робив не було видно. Лоцмани казали, що це дикі племена. Зараз ті очерету та папірусу ховали все. А потім почалися хащі. Джунглі стали такими густими, а річка стала такою вузькою що крони дерев із протилежних берегів зрослися. Хромід, що плив на першому кораблі, не сходив із капітанського містка. На щоглі в кошику сидів лоцман, чорношкірий нобієць. Його команди роздавалися кожні півхвилини. Він теж нервував. Щоб відпочити та заспокоїти команду, Хромід вирішив на кілька днів отоборитися на березі. Вибрали відповідне місце. Сухе і не таке дике, рослин тут було трохи менше. Хромід був занадто молодим командиром і не розумів, що не треба давати відпочинку підлеглим, якщо немає епідемії хвороб чи справжньої втоми. Отже, це була його перша помилка. Та попервах все йшло добре. Ввечері команда сиділа перед вогнищем. В наметі відпочивав адмірал, поруч вірний і хоробрий друг Арі. Вони тихо розмовляли ні про що – на дворі матроси заспівали журливу тягучу пісню Негучно, трохи сумно Все було нормально, все було спокійно Всі ще живі та здорові І тут раптом почувся дивний звук Десь далеко в джунглях хтось гатив по тамтамах Великих сигнальних барабанах Табір єгиптян вмить затих Пісня припинилася Всі стали напружено і з тривогою вслухатися у далекі звуки це було дивно. Вже третій день маленький караван просувався крізь хащі дивної країни джунглів. Він мав мету. Це був дивний сигнал далеких барабанів. Не можна було повірити, що це так далеко. Але здавалося, кінця цьому шляху не буде. А звуки безперервно лунали. Це було незрозуміло. Хромід вирішив залишитися в таборі на березі Нілу, а на розвідку послав маленький загін. На чолі з Арі. Той був шустрий хлопчина, невисокого зросту, хитрючі чорні очі. Симпатичний він був. Завжди подобався дівчатам. Скрізь пролізе, все пронюхає. Арі був чудовий мисливець, плавав як риба. Знав кілька мов. Він був єврейського племені, та попри це вмів сподобатись практично всім. Нарешті на четвертий день ці проклятущі джунглі закінчилися. Єгиптяни були народом пустелі, звикли до сонця. Їм було важко звикнути до тропічних дощів, що поливали джунглі, і не любили вони закриті простори. По вечорах всі з острахом прислухалися до звуків. Вони не знали, які звірі можуть на них напасти з диких хащів. І ось на відкритому місці з'явилася гора. Скеляста вершина, неначе слоновий зуб, нависала над тропічним лісом. На її плаській вершині була розташована якась споруда. Не було жодного сумніву, звуки тамтамів доносилося звідти. Розвідники направили свої стопи до цієї таємничої гори. І коли вже почали підйом, всі тамтами затихли. неначе наче вони нас підманювали», – промовив Арі. Він йшов попереду. Дорога до замку на вершині була вимущена жовтим камінням. Ясно, що це була жива дорога, тобто нею користувалися. На вершині в мандрівну групу зустріла засіка із дерев'яних колод. Великі ворота були відкриті, неначе їх запрошували. «Нас хочуть заманити, командоре, промовив один не дуже хоробрий матрос. «Нас вже заманили», – посміхнувся Арі. Він ані трохи не боявся і не віддав наказу приготувати зброю. І сам перший ступив за ворота. Тут не було жодної живої душі і жодного звуку спочатку. Але раптом зазвучала пісня. Це був жіночий голос, без сумніву. Пісня була спокійна і трохи сумна, через якийсь час її підхопив хор. Десь співали жінки. Арі впевнено попрямував в сторону цього хору невидимих сирен Інші розвідники поспішили слідом за своїм витажком Це було в одному з тростинових будинків Саме тут співали незнайомі красуні Принаймні так здавалося чоловікам І їхні очікування справдилися Ти неймовірна! Арі поцілував чорношкіру дівчину оголене плече. Африканська красуня не розуміла його мови, але її жіноча інтуїція абсолютно точно підказала їй, що це був комплімент. Та більше, це було захоплення цього білого красивого юнака. І вона усміхнулася, нібто в простір, не дивлячись на Арі. В цій посмішці було стільки почуття переможниці, а також стільки жагучої жіночої пристрасті, що в арі просто перехопило подих. Пристрасть у цієї таємничої жінки знову запалала в ньому, і він поринув у вир чутевих насолод. Вже займався світанок. Хмари за вікном міняли свій колір з синього на червоний. Тропічний ліс починав прокидатися неймовірні африканські птахи розпочинали свій шалений галас Позаду була довга ніч кохання Розвідники знайшли у фортеці На вершині порослої тропічної зелені гори Кільканадцять молодих вродливець Ті начебто чекали саме на них Після частування бажання єгиптян, які тільки зароджувались, розпалилося шаленою силою. Але тут обирали жінки, кожна повела свого обраного завойовника в окрему кімнату. Ніч минула без сну. Тепер Арі лише приходив до тями, морок бажання розвіювався, і він, неначе виходив із темряви на світло. Але сил не лишалося. Що це все означає? Домки дуже повільно крутилися в його голові. Це все має щось означати. Чому ми тут опинилися? І що тепер робити? Але навіть додумати це Арі не стало сил. Сон прийшов до нього з першими променями сонця. І він пирнув у забуття в задушливому і вогкому повітрі. Це був тривожний сон. Арі відчув світло. Відразу лише тільки світло, яке безформно заповнило простір. А коли він спробував відкрити очі, то на хвилину осліп. Спробував затулити очі рукою від сонця, але не відчув тіла. Зовсім. Перечуваючи недобре, Арі перечекав, коли відновиться зір, і світ навколо намалюється ясно. Те, що він побачив, було незрозумілим. Він знайшов себе прив'язаним до стовпа і до того ж дуже міцно. Тіла ненач не було. Його товариші-помандрівці були в такому ж самому становищі, теж прикріплені до стовпів. А перед ними стояли напівоголені красуні, нічні феї, їхні вчорашні коханки. Тепер ці чорношкірі жінки були в одязі. Правда, одяг цей був африканський. Це були якісь спіднички з багатьох мотузочок, якісь розфарбовані дерев'яні пластинки на грудях, були й різні бряскальці. Скоріше за все, те, що було на ебонітових тілах африканських дівчат – Слугувала своєрідною уніформою, знаками розрізнення. Бо було вже зрозуміло, що єгипетські чоловіки потрапили до племені Амазонок. Дівчата були озброєні списами та короткими бронзовими мечами. Одна з Амазонок підійшла до Арі. Скоріше за все, це була провідниця воєвничих жінок. І який же в неї був гордовитий вигляд. Її очі були заряджені неймовірним презирством, дивлячись на прив'язаних чоловіків. Арі пошукав очима красуню, з якою він провів чудову ніч, та стояла за спиною головної амазонки лише в кількох кроках. Її погляд був набагато більш м'яким. Можна навіть сказати, що в її очах не було тієї жорстокої рішучості, яка читалася в очах її подруг. Але вона явно боялася. Навіть коли Арі поглянув на неї, оце був такий промовистий погляд великих, виразних єврейських очей. Але лише на мить хвиля співчуття промайнула у відповідь в її очах, і вона негайно відвернулася. Коли головна амазонка почала свою промову, Аріас здригнувся. Її голос був такий сильний, потужний, владний. Ніхто з єгиптян не розумів слова, але головно було ясно і без тлумача. Єгиптяни, весь невеличкий загін, що складався з дев'яти чоловік, мали загинути. Незрозумілим було лише те, яким чином буде здійснена страта. «Багато хто вже почав нарікати на те, що його тіло не буде приготовлено до вічного життя, не буде перетворено на мумію, не буде поховано у домовині». «Замовкніть!» – крикнув на них один із друзів Аріна ім'я Нассамон. «Невже ви не зрозуміли, що сонце зробить з наших тіл мумії не гірше, ніж фаюмські майстри, які споряджають в царство Анубіса? Це заспокоїло панікерів». Після палкої промови дівчини Амазонки, де вона вказувала на чоловіків, що були міцно прив'язані, на ліс, що простягся внизу, на сонце, що палало на небі, на чорних дівчат, що стояли мовчки, на небо, яке було блакитне та чисте, жінки зникли в одну мить, неначе зграє птахів, і почалося довге очікування. Сонце страшенно палало. Це було нестримне африканське сонце. Не рятував навіть вітерець, що налітав тут, на вершині пагорба, досить часто. Це було лише тимчасове полегшення. Стало ясно, що це і є їхня страта. Почалися скарги, дехто нарікав на важку смерть. Які ви нерозумні? Знову заспокоював їх нас Наше життя забере сам Ра. Це важка смерть, але на нас чекає прекрасне вічне життя. Треба бути вдячним великому Амону. «Заспіваймо йому хвалу». День минув у молитвах і тяжкому очікуванні. Мотузки впялися в тіло, дико свербіло, під градом котився по їхніх тілах. Єгиптяни, які звикли митися кілька разів на день, неймовірно страждали, деякі навіть плакали. Але ніхто не помер, і настав вечір, ніч принесла прохолоду і явне полегшення». Тисячі нічних комах розпочали свою симфонію. До них приєдналися голоси птахів та різних інших тварин. Це не просто заспокоювало, але навіть заколисувало. Хтось почав дрімати. Але один звук примусив здригнутися всіх полонених єгиптян. Це був рик. Лев. А може місцевий плямистий леопард. Десь далеко. Але якщо він прямує сюди... Та не це було небезпекою. Коли зійшов місяць, вони побачили дещо дійсно страшне. Величезний волохатий демон зійшов на пагорб. Він сходив, як той же місяць – спочатку голова, потім могутні плечі та страшний торс. З тихим гарчанням демон підійшов до прив'язаних, і стало зрозуміло, який він величезний. Той був принаймні вдвічі вищий за єгиптянина. Полонені заклякли від жаху, не в змозі поворухнути жодним членом свого тіла – а демон підійшов до Арі, бо той був найближчий до нього. Його очі, глибоко посаджені в черепі, блищали пекельним вогнем. І тут Арі зрозумів, що настав час помирати як воїном. «Ну давай, пекельне створіння!» – крикнув він в дикі очі демона. «Виривай мені серце! Я тебе не боюся!» З диким ревінням демон підняв свою волохату руку і... щось сталося. Це було не наче річка, яка різко звертає зі свого шляху. Демон закляк, його очі згасли, та величезне тіло почало осідати. В наступну секунду він впав до ніг прив'язаних людей. Те, що відкрилося очам єгиптян, коли впав демон, було неймовірним. Якби навіть перед ними з'явився сам Амон, вони б так не здивувалися. Бо побачили хроміда зі списом в руках і дюжиною озброєних гвардійців. Все вже було позаду. Це Хроміт вбив страшного волохатого демона і звільнив своїх підлеглих. Обшукали фортецю на вершині гори. Тут нікого не було. Амазонки зникли без сліду. Виставили охорону, закрили ворота, і тепер адмірал зі своїм другом сиділи біля вогнища у великому куріні. Гвардійці, офіцери та матроси сіли на деякі відстань позаду, згідно з ієрархією. І всі слухали розповідь свого ваташка про те, яким чином вони врятували розвідників на чолі з Арі. Тривога. Тривога закралася в серце Хроміда, як тільки Арі та його супутників закрили зелені хащі нільських джунглів. Били далекі тамтами, а Хроміт місця собі не знаходив. Він ходив по палубі флагманського корабля, і навіть Ібех, вірний пес, не міг заспокоїти його душу. Собака бігав за господарем, коли той вимірював палубу, ходячи із боку в бік. Хроміт присів біля пса та обійняв могутню шиї тварини. Спокійно, мій любий, спокійно, прошепотів молодий флотоводець, але заспокоював він радше себе А не чотирилапого друга Настала ніч До адмірала підійшов лоцман Фоакт Це був тубілець Якого дав в Нубійський фараон Він був невисокого зросту Лисий як коліно Та очі мав великі їлупаті Пане адмірале Вклонився Нубієць Що таке? Хромід був на нервах, тому відповідав трохи грубо. Але факт був терплячий, погода непевна. Мені здається, насувається злива. Що? Велика злива. Дуже велика. Цього ще не вистачало. Хромід трохи подумав і наказав своїм людям згорнути табір на березі та повернутися на кораблі, а ніч тоді була надзвичайно тиха. Лише іноді дивний звук пронизував джунглі А що це невідомо? Може звір, може птах, а може демон ночі Чомусь ніхто не міг заснути Темрява була густа, не наче смола Небо було непроникне І раптом ніби з нічого полилося Відразу, не наче хтось перевернув море. Добре, що Хромід наказав познімати вітрила і зробити з них над палубами суден навіси А злива лише посилювалася Здавалося, що навколо все кипить на величезні пательні Раптом простір пронизало Грім, зовсім поруч Нещасні єгиптяни до цієї миті не відали, Що воно таке грім та блисок Притислися до палуби мов ті курчата Сидячи на цих великих суднах Вони молилися всім своїм богам і тряслися Бо несподівано стало дуже і дуже холодно. Ось іще полоснуло, але без грому, десь далеко. Ніхто з жителів пустелі не уявляв, що блискавка і грім можуть розходитися у часі. Буря лютувала, спалахи пронизували темряву, ріка раптом стала дуже неспокійною, і гойдала дерев'яні кораблі, неначе гралася. Дерево корабельних щогл репіло, але витримувало. Всі тримтіли під навісами. Лише адмірал Хроміт стояв під струменнями холодної зливи та вдивлявся в темряву, на берег, у джунглі. Десь там був його друг, і там, в дикому лісі, серед шаленої зливи було ще страшніше. Зранку злива вщухла. Ліс не можна було впізнати. Те місце, де був табір, було завалено гілками, зірваними з верхівок. Та поваленими деревами Хромід наказав влаштувати до походу В джунглі ще один загін На цей раз він сам збирався очолити відчайдухів Які б мали наздогнати Арі із супутниками Адмірал призначив людей в загін В якому опинився інубієць Єгиптяни було спробували нарікати Але воля Хроміда була нездоланна Сини та Кемета не лише підкорилися своїй долі але й перейнялися гарячковим станом адмірала. Ранковий ліс ще був мокрий і холодний. Звісно ж, єгиптяни не звикли до такої погоди і мерзли. Мій тато казав, що бачив дощ, стиха промовив один із воїнів до свого товариша. Але я думаю, такого він ніколи не бачив. Земля між деревами перетворилася на брудне місиво. Йти було надзвичайно важко. Але молодий адмірал крокував попереду з неймовірним завзяттям. Інші ледь встигали за ним. Но бійць тримався до храміда найближче. «Розкажи, що ти знаєш про ці ліси?» – попросив його адмірал. «Ха, ласкавий пане, це дуже небезпечні місця. Тут водяться страшні тварини. Тут полює леопард. Що таке цей леопард? Це... Це плямистий лев без гриви О, це цікаво Храмід повернувся обличчям до свого загону І голосно промовив Тому хто вполює плямистого лева без гриви Що називається леопард Срібний обрубок Хромід кивнув і нобіць продовжував Тут ще водяться величезні змії Довжиною 20 ліктів що можуть проковтнути людину хм, Неймовірно Вигукнув хроміт І знову він звернувся до свого загону Хто побачить і вб'є Величезного змія довжиною в сорок ліктів Що здатний проковтнути людину Отримає три срібніх обрубки Не дивно, що після таких об'яв Сугова Ташка Єгиптяни йшли перелякані коли настав вечір, всі були неймовірно знесилені Але Хромід не дав своїм людям відразу відпочити Зробили курінь, накрили його тканиною і запалили вогнище Дрова були сирі, тому диму було більше, ніж вогню Всі заснули дуже швидко Виставили охорону, але й вони задрімали Коли була вже глупа ніч, нубець прокинувся, виліз з куреню і, оглянувшись довкола, кудись попрямував темними джунглями. Діставшись підходящого дерева, він обхопив його стовбур мотузкою і, тримаючись за її кінці, став дертися вгору. Робив він це із вправністю, яку не так просто було роздивитися у цьому вже немолодому чоловікові. Він довго, відпочиваючи на деяких відрізках, і нарешті дістався вершини. Надихавшись більш свіжим повітрям, Нобіць став вдивлятися в небокрай. Що він там хотів побачити, було важко збагнути. Але, скоріше за все, він знайшов, що треба, і спустився вниз задоволений. За цим він так само непомітно повернувся в курінь. Наступного ранку погода була суха та спекотна, така, до якої і звикли єгиптяни. Барабани там стали чутно краще. Тепер місце призначення було вже ближче. Хромід підганяв гвардійців. За ним ледве встигали. І хоча другий день був легший, всі під кінець дня неймовірно втомилися. Але другої ночі Варта вже не заснула. Нобіець виліз з куреню. Тут, під зорями, біля другого вогнища чергувало двоє моряків. «Що, не спиться?» – запитали вони в нього. Нобіець Фуакт посміхнувся. Він підсів до вогнища і почав з хлопцями тиху розмову, але час від часу він озирався довкола. Схоже було на те, що просто так вислизнути йому не вдасться. Ось навіть і пес-адмірала дрімає не біля свого господаря, а тут, на свіжому повітрі. Цей пес був страшною, дуже сильною твариною, неймовірно сильною. Факт відверто його боявся, бо бачив, як одного разу і Бех стрибнув у воду і загриз там крокодила, а потім витягнув його на палубу корабля. І хоча це був невеличкий крокодил, десь із трілікті, але все ж таки. Факт не хотів спушати долю, і тому всю ніч не відходив від табору. А наступного дня замовкли там-тами. Тепер хромід просто мчав по джунглях, як носоріг, не розбираючи дороги, не звертаючи уваги на дерева Таліани, лише Ібих біг на рівні із ним, всі інші далеко відстали Лише під час невеликих привалів, де вони відновлювали сили, гвардійці наздоганяли свого ватажка Довелося рухатись навіть вночі І ось саме вночі, коли всі просто лежали втомлені між коренів величезного дерева і навіть не запалювали вогню Вони побачили це страшне створіння Очі єгиптян вже давно призвичаюлися до темряви. Отже, сцена була така. Єгиптяни лежать біля дерева таким чином, що їх не видно. Лежать тихо і нерухомо, бо втомлені. Темно. Лише тоненький серпик молодого місяця готується пірнути за небокрай. І цей місяць дає лісовим хащам слабеньке химерне освітлення. Розрізнити можна лише тіні. І тут, на звірячій стежці, З'являється щось неймовірне. Всі люди біля дерева вмить зрозуміли, яке страхіття йде, і відразу затамували подих. І це страхіття було велике зростом з двох дорослих людей, волохате, з палаючими злими очима. Його погляд направлений кудись далеко. Кожен думає, аби тільки це чудовисько, лісовий демон, не подивився в його бік. Велетенське створіння, попри те, що велике та важке, рухається легко. Може це тінь, може це примара чи сон. Але ось під ногою чудовиська тріскається гілочка. Лише тільки гілочка. Ні, це таки не сон. Коли волохате створіння зникло в хащах, єгиптяни все так само продовжували лежати нерухомо, Забувши дихати. Але тут схопився хроміт швидше, нам треба наздогнати його. Люди не йняли віри своїм вухам їхній адмірал збожеволів. Він збирається наздогнати хоч і страшну, але все ж таки божествену істоту. Один з гвардійців підійшов до адмірала, віддав салют, як і належить, і дуже шанобливо почав У вашій владі наші життя. «Але не можемо ми, смертні, вступати в бій з посланцем самого Сета!» «Ага!» – подав голос один з матросів. «А може це і сам Сет? У нього багато втілень!» «Пам'ятаєте, який він рудий? Це ж колір самого Сета!» «Всі тут же згадали, який той був рудий!» «Звісно, що в такій темряві розрізнити колір було неможливо, але всі чомусь в це повірили!» «У хроміда опустилися руки!» Він зрозумів, що тут він безсилий, чи йому йти на богів Але хлопець був теж рудий і тому хитрий Так, звісно, це сед, вигукнув він Сед і ніхто інший Всі закивали головами, напруга зникла І це щастя, наше щастя, ми бачили живого бога Тут теж заперечень не було але ми забули його вшанувати Ми лежали не наче жаби Коли біля нас ішов Бог І ніхто з нас не вклонився йому Що тепер буде? Щастя може покинути Кожного з нас До сьомого коліна Така думка лягла на плечі людей Як тяжкий груз І вони почали несміливо Крастися за чорним силуетом За той час Поки єгиптяни сперечалися, палахате створіння перетворилося на легеньку хмаринку. І якби стежина тут не була такою широкою, бо, напевно, її протоптали слони, і зелені хащі не утворювали чіткий тунель, який вказував напрямок руху, то істота б зникла з очей. Хромід вже біг підтюпцем, закликаючи за собою нерішучих хлопців. Аж ось ліс закінчився, вийшли на відкриту місцевість. Все тут поросло високою травою, такою високої, що люди тонули там з головою, але тор з дивної істоти височив над Трем'яним морем. Місяць був над самим небокраєм. Один його кінець вже сховався, але тут було набагато світліше. Світліше і веселіше. І стало видно, що хутро у демона не руде, а чорне, як у мавпи. Єгиптяни загомоніли, «І хто, мовляв, назвав його сетом? Це просто демон?» «Так, це демон», – підтвердив Хроміт. «І вбити його свята справа вперед!» «Ну, а далі все ясно. Перед прив'язаними полоненими страшну істоту вбили та звільнили своїх єдиноплемінників». Жах у палаці. Ту ніч цариця Хачепсут спала добре. А ніч була темна. Місяць промайнув на заході сонця тонким серпиком і поплив слідом за сонцем. Зірки були такі яскраві, що, здавалося, простягнеш руку та доторкнешся. Якщо хтось і не спав, то поводився не наче мишка. Одна із фрелін чекала на любовне побачення. В караульній кімнаті двоє гвардійців грали в настільну гру «Сенет». Присвітлій маленького каганця, закоханий юнак складав любовного вірша, дивлячись на зорі. Отже, було дуже тихо. Хіба що нічні птахи кричали на повний голос. Стражники стояли по периметру всього величезного фараонського палацу, а ще всередині чергували гвардійці. Начальником царської охорони в ту ніч був хоробрий лей. Кожну годину він із вартою обходив всі пости в палаці. Коли Гонг пробив першу годину по опівночі, Нилей чітким військовим кроком відправився на черговий обхід. За півкроку позаду нього йшла дюжина гвардійців зі смолоскипами. Все було як завжди, жодних оскладнень. Але раптом, коли вони підходили до одного із внутрішніх постів, Нелей відчув, що щось тут не так. Він лише тільки відчув, а не побачив. Бо коли його очам відкриється це, його людські відчуття зрадять його. Бо людині не витримати такого. Зробивши крок за поворот, Нелей на якусь мить опинився в напівтемряві. Світло від смолоскипів не досягало сюди. Варта поки ще залишилася позаду. В цю мить він вже сприйняв, що там, де мав би стояти охоронець, стояло, знаходилося, перебувало – це було щось неймовірно велике, слоноподібне, темне, невиразне. І тоді душу його почав заповнювати страх. «Ні», – заволав його разом, – «тільки не бачити це! Я не хочу це бачити!» Але наступної миті його свита наздогнала його, і те же з'явилося в променях світла. Жах охопив весь палац. Те, що сталося минулої ночі, було незрозуміло і дуже страшно. Зранку в палаці було знайдено кілька мертвих тіл. Це був начальник охорони та декілька гвардійців. Вони при повному озброєні, на їхніх тілах не було жодної рани, а на обличчях залишилась гримаса жаху. Що такого побачили ці досвідчені воїни, міцні чоловіки, що примусило їх перелякатися на смерть? Про це гадав весь палац. Цариця Хачшипсут була в такому стані, в якому і ніхто ще не бачив. Всі фреліни та придворні дами метушилися по палацу весь ранок. Охорону палацу підсилили, як ніколи. Мертві тіла швидко прибрали і вже готували до поховання. Цариця Єгипту не знала, що робити. Вона то олаштувалася до відбуття, практично до втечі. То все скасувала, бо їй ставало страшно вийти з палацу. Весь день чекали на прибуття Сененмуту, таємного чоловіку, хатше Псуд. Але він прибув лише пізно ввечері. Як він її втішав, точно ніхто не знає, але слуги довго чули плач та хрипкий голос цариці і тихий баритон чоловіка. Не відразу, хоча б суд заспокоїлась. Вже пізно вночі з палацу помчала колісниця. Мало хто віде, що розумний синен Муд послав по дуже несподівану в цій ситуації людину. Це був жрець храму Бога Тота з міста Хнум. Цей чоловік був невеликого зросту, сухенький, немолодий, зовсім сивий, але рухався так легко і швидко, не наче юнак. Слів було мало, Санинмут швидко переповів йому про нічну подію. Старий жрець лише злегка кивнув головою і поглядом показав, що йому все зрозуміло. Потім його повели на місце дивної смерті. Тіла гвардійці вже прибрали, і не було жодних слідів страшної події. Тут було так само, як і під іншими колонами. Але жерця просто затрясло, коли він опинився тут. Його очі витищилися на щось. Поруч був Сененмут і кілька чоловіків з придворних, але ніхто з них так і не зрозумів, що так налякало старого жерця. Сіною неймовірних зусиль старий опинував себе. Владним жестом він покликав до себе своїх спутників, молодих жерців, із якими він прибув з Хнума. Розпаливши вогонь в чашах, вони почали на цьому страшному місці жертвоприношення. Привели ягня. Прекрасна Хадшипсуд все ще ніяк не могла заспокоїтися. Вона перебувала в страху і непевності. Весь палац, всі придворні були спантеличні, не менше. Хто казав про навіювання, хто про напад невідомих ворогів, але насправді ніхто нічого не розумів. Одного ранку в палаці з'явився дивний чоловік. Це був якийсь простолюдин, якого зустрів у палаці сам Сененмут. О, тепер він був знову у силі, цей Сененмут. За незнайомцем несли велику дерев'яну скриню. Чоловіка зі скриню провели до маленької спальні цариці, де вона проводила всі ці страшні дні, не виходячи. Казали, що вона навіть не ставала із ліжка. Придворні губилися в здогадках. Що ж це таке могло означати? Через кілька хвилин з кімнати цариці донісся дивний шум, а потім і одиво, і сміх, хоча псут. Одна із фрелін, яка вийшла від цариці та поспішила кудись терміново, була зупинена придворними дамами. Її оточили, ну, мовляв, що там, але фреліна лише посміхнулася у відповідь. Не плаче кинула вона, не зупинившись, а на всі прохання повідомити подробиці лише відмахнулася, мовляв, це потім. А події в головній спальні Великої країни варті особливої уваги. У великій скрині, як виявилося, була механічна лялька, що відтворювала десятирічну дівчину у повний зріст. Ця лялька могла виконувати багато рухів, писати іерогліф весело, кивати головою, робити уклін, ходити і навіть танцювати один повільний танок. А ще вона могла промовляти кілька слів янгольським голосочком. Той просто людин, поява якого була такою дивною у палаці, виявився чудовим майстром із Мемфісу. Це він створив дивовижну ляльку. І поява дерев'яної дівчинки не лише викликала сміх у цариці, це просто оживило, хоча б суд. Правителька тут же забула про свої страхи та печалі. Вона назвала ляльку «Шуятуфет», що означало «та, що приносить розраду». Хадше псуд гралася із нею до опівдня. Вона задавала їй різні питання і сміялася кумедним відповідям. Дивилася на танцюючу ляльку і придумала, яке вбрання треба пошити для неї. Та тут же дала розпорядження. Потім, коли прийшов час для царської трапези, було щедро золотом нагороджено майстра з Мемфісу. До ляльки було приставлено охорону. А сама цариця вперше за кілька днів вийшла із спальні і з апетитом пообідала. Тим часом, поки цариця перебувала у нервовому стані, Сененмуд шукав розв'язання дивної смерті охоронців. В цей момент у кінці Великої країни були послані гінці, і в палаці на протязі тижня чи десяти днів встигло побувати чимало різних людей. Не лише старий жрець з Мемфісу правив містерію на місці смерті, і не відразу з'явився цей чоловік Його головною ознакою була невизначеність Це була, певно, найдивніша особа в Єгипті Часів царювання Хачепсут Його звали Шо Він не мав ні свого будинку, ні сім'ї, ні близьких, ні друзів Він був скромно одягнений, часто ходив босий Але при цьому мав неймовірний дар Він знав особисто величезну кількість людей і кожен із них був чимось йому винен. Він збирав борги, але тут же давав в борг комусь іншому. Іноді він брав не грошима, а якимись послугами він не знав нужди, не володіючи нічим. Що був багатий як вельможа, який мав рабів, палац, колісниці та землі за бажання, що міг би все це отримати без зусиль, але замість цього жив як бродяга. Звичайно, що при такому способі життя Шо знав дуже багато. І в цей момент для Сененмута було дуже важливо його знайти. Ціною значних зусиль це було зроблено. І тепер цей дивний чоловік стояв перед могутнім фаворитом. Справа відбувалася в маленькій, дуже непоказній і темній кімнаті палац. Але це була велика перевага. Сененмут знав, що тут його ніхто не підслухає. Він був архітектором і сам спроєктував цю кімнату Відіславши слух і офіцерів охорони геть Сененмут запросив, що сісти Той сів у гарне дерев'яне крісельце і навіть не здивувався І тут почалася дивна розмова Здійнявся вітер Чи лев піднімається в небо? Цю дивну фразу промовив Сененмут Чи лев? Шо явно задумався, але ненадовго Явно, що лев, але його здіймають І які вони? Як дим від сушеної трави куш Ця смішна відповідь просто таки налякала могутнього вельможу Було ясно, що співбесідники чудово розуміють один одного Сененмут зірвався з крісла і заметушився по кімнаті не наче спійманий звір Що знає, звідки йде цей дим? «Що здогадується, але архітектору треба боятися не цього. Жаба страшніше за Змію, і знову синенму дуже добре зрозумів ці дивні слова і зблід, що зробив нам велику послугу, що він бажає за це? О, дуже небагато. Лише насолодитися видом одного папірусу. Здається, я знаю, що має на увазі шо. Ці двоє чудово один одного розуміли. Після цієї розмови при дворі цариці Хачепсут відбулися деякі зміни. Одні з придворних були відлучені від двору, деякі з офіцерів охорони направлені на службу у віддалені фортеці в Лівійській пустелі, а потім в палаці з'явилася лялька, і цариця одужала. Лише після цього Сененмут відчув, що Хачепсут захищена, і відбув на місце будівництва Великого Храму в джунглях. Це була катастрофа. Це було несподівано, це було дуже дивно. Це збивало з ніг, з пантелику. Але в будь-якому разі це був незаперечний факт. Флот зник. Коли єгиптяни на чолі із Хромідом повернулися в те місце, де біля берегу блакитного Ніла був на приколі флот її величності великої жінки фараона Хадшепсут, нічого і нікого не було. Хромід стояв на березі та думав про те, що тепер робити, і як він до цього довів діло. Але лише тиждень тому адмірал був у всьому впевнений. Він зі своїми людьми ще знаходився у фортеці Амазонок. Наближався вечір. Тисячі комах цукатіли у траві. Десь на заході лютувала гроза. Хромід стояв на сторожевій вежі фортеці та озирався довкола. Звідси дуже гарно проглядалася місцевість. На сході буяла зелень джунглів. Саме там губилася стрічка блакитного нілу серед непрохідних чащів. Саме там залишався річковий флот єгиптян. Поруч із Хромідом його друг Арі. І дивлячись на далекий простір, вони обмірковували свої наступні дії. Який дивовижний світ! Очі Арі просто сяяли від захоплення. Простори, як у нас, у нашому благословенному Такеметі. Але які тут трави, скільки дичини, і які тут жінки. Ох, чорношкіра красуня, де ти? Ця красуня хотіла твоєї смерті, ти забув? Хроміт спустив друга з небес на землю От цього я не розумію Тут щось не так Якби ти знав, що це була за чудова ніч А я навіть не знаю її імені Радій, що живий залишився А може так статися, що їхні боги вимагали жертви Таке ж могло бути А вона не бажала, аби я помер Я ж бачив її очі Може ми підемо на пошуки цих дівчат «Ні, друже, не підемо. Не забувай, що ми – посланці нашої цариці. Ми не можемо ризикувати. Як тільки з волохатого демона буде зроблено опудало, ми повертаємось на кораблі, а гарний трофей ми здобули. Ну, що таке, Арі? Вище голову. Завтра вранці поведеш кількох хлопців на полювання. Тобі треба відчути силу свого тіла». На полювання Арі вивів своїх друзів коли ще зорі на небі сяяли яскраво, а на сході з'явилася лише перша ледь світла хмаринка. Було дуже свіжо, навіть прохолодно. Єгиптяни кутились у вірблюжі ковдри і грілися біля вогнища, але Арі не дав лінощам захопити хлопців. «Вперед, хоробрі серця! Ми не повернемось без здобичі! Не бійтеся холоду! Нас зігріє біг!» Ранішня пробіжка розігнала кров і примусила більше хвилюватися. Коли вони спустилися з гори, то потрапили у високу траву. Ось маленьке болітце, хлюп-хлюп, просто як зарості папірусу біля берегів Нілу в Єгипті. Крик. Чий? Незрозуміло. Птах чи звір? Далі біжать. Хлюп-хлюп. Ось несподівано злетів птах з очерету. Кілька єгиптян пустили за нім стріли, всі невлучно. Ех, занадто темно, а чапля вже далеко. «Стріли берегти!» – попередив Арі. Вийшли на сухе місце. Трава тут була набагато нижча. Стало світліше, вже половина неба горіла померанчевим. Сонце скоро зійде. Мисливці стали крастися. Десь в п'ятистах ліктях від них паслися антилопи. Зайти вирішили з-за дерев. Група з п'яти молодих мисливців, воїнів із бронзовими тілами та широкими плечима, пригнувшись, повільно просувалася саванною. А навколишній світ прокидався, десь із трави подавали свій голос різні птахи, антилопи хромтіли соковитою зеленню, треба було всього лише пройти до сухих акацій. Це було десь на відстані в триста ліктів, а вже звідти можна було дострелити і до антилоп. Серед загону мисливців було двоє вправних стрільців, ще двоє були озброєні списами. Це на той випадок, якщо доведеться зустрітися із великим звіром, якого стрілою не візьмеш. Тут мешкали і величезні буйволи. Досить довго все тривало спокійно. Ось вони дісталися до акацій. Майже дісталися. Все було спокійно, як раптом, як раптом все миттю перевернулося. Пролунало несамовите ревіння, що нагадувало чи то гірський обвал, чи то шум падаючої води на порогах Нілу. Той, хто йшов перший, молодий гвардієць на ім'я Таніт, ніт, наче провалився кудись. Ще через мить його крик розпачу і болю рознісся з саванною. Троє мисливців застигли не стільки від страху, як від несподіванки. Але Арі був не такий. Цей хлопець все зрозумів в одну мить. Він витяг свого мідного ножа і кинувся на величезного лева, який притис стані та до землі. «Зліва!» – дико заволав Арі. Його товариші вже все зрозуміли – Другий лев не встиг на когось кинутись, як був пробитий двома стрілами та списом А там, де був Таніт, відбувся бій Лев тримав хлопця за стегно лапами та огризався на Арі Батажок мисливців розмахнувся ножем, але удар вийшов слабким В темряві Арі неправильно оцінив абриси фігури лева І замість того, щоб всадити ніж йому в горло, лише подряпав шию під гривою Лева це лише розлютив.